Első Rész 1. Mozdulatlanul állt a sikátor végében, elrejtették az árnyékok. A csípős márciusi szél újságfosztányokat vágott a betonfalnak, lélegzete deresen fehér lett a levegőben. Pontosan rálátott a rézsút át lévő sermok, bár és falatozóra. Szent Patrik ünnepe volt, és ő egész nap követte Sín Megmehont, kora reggeltől, amikor a belváros felé vonuló menetet üdvözölte, egész nap bárokban és lakásokon tartott bulikra, keresztül Kasul Menhettenen. Most közeledett a finálé. McMahon a felesége, tínédzser fia és egy tucatnyi barátjuk McMahon bárjában ünnepelte az esemény dús nap végét. A kocsma ajtaja hirtelen kivágódott, és éles hangzavar szürem lett ki az utcára. Széledni kezdett a társaság. Részegen búcsúszkodva, tántorogva indultak el, ki erre, ki arra. Újra csend lett az utcán. Sén McMahon még nem jött ki. Christopher Reynolds elmosolyodott a sikátorban. Hajnali fél négy, és ő végre egyedül maradt az emberével. Mindjárt-mindjárt gondolta Reynolds, megmehon kitakarít, elmossa a poharakat, helyre aki a székeket, letörli a bárpultot. A kocsmába kezdtek kialudni a fények, és amint az utolsó is kihunyt, Reynolds letérdelt, és kinyitotta a fekete diplomatatáskáját. Kékes-fekete fémdarabok voltak benne habszivacsba ágyazva. Reynolds gyakorlott kézzel kiemelte és összeillesztette őket, majd karja hajlatában a 30 kaliberes Remington karabéjjal kiosont a Sikátor sarkára. Megmehon a járdán állt, a súlyos vacsrácsút húzta le éppen, és bekattintotta a lakatot. Reynolds körülnézett. Sehogy lélek, csak Megmehon közeledett felé a túlsó járdán. Reynolds felemelte a karabét, és a mesterlövész távcső fókuszát rászögezte Megmehon alakjára. Részeg disznó sütokta, részeg írdisznó, a sarokig sem fogsz eljutni. A karabé nyomon követte Megmehont, és amikor az 30 lépésre megközelítette az épületön végét, Reynolds tudta, hogy eljött a pillanat. A hangtopítós fegyver alig csapott zajt. sém nem jutott el a sarokig. Karl Enders körzetkapitány az íróasztalánál ült, és különféle jelentéseket tanulmányozott, amikor a hívás befutott. Húsz évi rendőrségi gyakorlata képessé tette, hogy a hívások és kódok sűrűjéből kihalásza azokat, amelyek az ő körzetének, az ötödik gyilkossági körzetnek valamelyik járőkocsijából futnak be. Szelektív ráhangolódás ő így nevezte. Minden zsaruba megvan ez a képesség, a saját számát, a saját körzetét piszkálja ki a hangzavarból, a többit hagyja tovább csordogálni. Majdnem hajnali fél öt volt, amikor a rádió recsegni kezdett. Frank 34. Gyilkosságiakat, helyszínelőket és mentőt a 193. utcára a Fort George és az Audubon közé. Frank 34 kölyök Bill Krieg és a társa Ted Mallory volt. Krieg egy át árt Enders sofőrjeként dolgozott, aztán került a járőrkocsira, és most gyilkosság miatt riadóztat. Enders félrelőtt a jelentéseket, felvette a telefont, és a garást tárcsázta. Enders, hozzák a kocsimat! Belebújt a kabátjába, kikapcsolta a rádiót, eloltotta a villany, és kilépett az irodájából. Blake ütést fog kapni, gondolta, miközben kisietett az épületből. Ron Blake, simán lefékezett az épület előtt, átnyúlt és kinyitotta az előső ajtót. A legtöbb magas beosztású rendőr tisztel ellentétben Enders a sofőr merré szokott ülni. Még a gondolatát is utálta annak, hogy egy rendőr sofőrként tevékenykedjék, de mivel tenni semmit nem tehetett ellene, mindig igyekezett legalább azt a látszatot kelteni, mintha csupán két zsarú indulna munkába. Blék azonban fütyült erre. A körzetkapitány ugyanis az idegeire ment. Endersnek az volt a szokása, hogy 16-18 órát dolgozott egy végtében, utána hazament, aludt pár órát, és már hivatta is a kocsit, hogy induljon vissza a hivatalba, ami nem lett volna baj, ha legalább valami rendszer van a dologban. A baj az volt, hogy Enders mindezt rendszertelenül csinálta. Délbe hivatta Bléket. Hajnali háromkor hívatta Bléket. Össze-vissza hívatta Bléket. Blék elhatározta, hogy állást változtat vagy elválik. Kölyök Billy annak idején érdekes módon élvezte a dolgot. Tudja, vannak, akik utálják ezt a melót, közölte Enderszer már a második napon. Nem látják semmi értelmét, már meg, meg ne haragudjon, főnök tette hozzá Endersre pillantva. Enders elnevette magát. Nem haragszom, tudom, mi a fiúk véleménye a fejesek fuvarozgatásáról. Hát ez az, folytatta komolyan Krieg, tudni illik nekem más az álláspontom. Ha már ide osztottak be, hát profitálni akarok belőle, amennyit lehet. Anders hitetlen kedve kérdezte. Ugyan mit lehet ebből profitálni? Krieg nem válaszolt a kérdésre, de ahogy teltek a hetek és a hónapok, a rejtély magától megoldódott. Krieg mindenre rákérdezett udvariasan, tisztelettudóan, de állhatatosan és határozottan. Morzsákat csipegetett fel Enders tapasztalat köréből, így elégítette ki a részletek, az eljárások, a szervezet, a bizalmas tennivalók iránti kíváncsiságát. Krieg nem panaszkodott a munkájára, viszont szóval tartotta Enders-t, és ez az év végére úgy szólván kifacsarta a körzegkapitányt. Gúj nevet is szerzett, egyik kollégája ragasztotta rá, aki kitalálta, hogy Billy csecsemő képe mögött makacs becsvájt lapul, és ennyiben hasonlít a híres múlt századi haramiára. Amikor azzal vádolták, hogy őrangyalra vadászik olyan magas beosztású tisztre, aki figyelemmel kísérni a sorsát és segítene neki, hogy előbbre jusson, Krieg ártatlanul vállat vont, és lefegyverző mosolyán kívül egyébbel nem védekezett. Karl Anders számára, aki gyakran elnézte Régget a volán mögött, és ilyenkor mindig, mintha önmagát látta volna 25 évvel ezelőtt, tökéletes volt ez a kapcsolat. Elvált ember, két gyereke távoli egyetemeken tanul, 46 évesen szüksége van olyan valakire, akinek viszont őre van szüksége, akármilyen okból is. A rengeteg papírmunkába belefáradt Anders, akinek valaha fiatalos arca megereszkedett, szemeköré ráncok gyűltek, és szőkehaja rohamosan őszült, könnyen belehelyezkedett az apa szerepbe. Azon kívül, mint gyakran leszögezte magába, Billy Józsaru megérdemli, hogy kapjon egy lehetőséget. Blake befordult a 193. utca sarkán, és Enders megpillantotta a helyszínelők hatalmas furgonját, majd két rendőrkocsit, egy megkülönböztető jelzés nélküli autót és a mentőt. Egészen elállták az utca másik végét. A helyszíni szemle ismerős káosza lassan alakot öltött Enders szeme előtt. Fáradtsága, mintha elszállt volna. Fürgén kilépett a kocsiból, Feltűzte a jelvényét, és oda ment a járdához. Két mentős gugolt egy mozdulatlan alatt mellett. Halott, mondta az egyik, mire a hattagú helyszínelő gárda közelebb nyomult. Váluk fölött Enders láthatta az áldozatot. Testes, ötvenegy néhány éves férfi, fekve kinyújtott karral. Sötétbarna kabátjának jobb oldalát, mintha kitépték volna, és vele együtt a fél melkasát is. Atyaisten, mocsogta Anders, és elfordult. Észrevette a helyszínelő kívül témfergő két gyilkossági nyomozót, Kroszt és megvédett. Emberemlékezet Ember emlékezett óta párban dolgoztak, szinte össze is lehetett őket téveszteni. Megbízható, aprólékos munkát végeztek. Fantáziatlan buldogok, gondolta Anders. Cross az egyik mentőst hallgatta, McQuade pedig ügyesen eltáncolva a rendőrségi fotós útjából a büntén helyszínét vázolta fel az író többére. Az egyik helyszínelő távolságokat mért egy hosszú szalaggal, a hulla és az úttest, a hulla és a fal, a hulla és a legközelebbi osztott közt. Két másik ide-oda villogtatta a járdán a csemblán pályát. A többi az utca másik oldalán egy sikátor bejáratánál kutakodott. Endes szeme a vizsgálat minden fázisát beitta. Ezerszer látott már ilyesmit. Mire befejezik, vagyis a hullát elszállítják boncolásra, a helyszín kötéllel elkerítik, minden esetleges bizonyítékot bűnjelet összeszednek, zacskóba raknak, felcéduláznak, nem marad más, csak egy kréta rajz a járdán jelezve, hogy nemrég egy tucatnyi ember sürgölődött itt, latba vetve a magas speciális tehetségét. A hulla körül a villogó zseblámfa fényt követve észrevett valamit. Mi az? kiáltott oda a helyszínelőnek, aki letérdelt és csipesszel felemelt a járdáról egy barna tárcát amelyet eddig elrejtett az áldozat kabátja. A helyszínelő egy másik csipesszel kinyitotta a tárcát. Enders vastag papírköteget látott benne. Homlokát ráncolva bólintott, és a tárca bekerült egy zacskóba. Enders intett krosznak, aki csendben figyelte a jelenetet. Tele van pénzzel, mondta Enders. Különben se tartjuk rabló támadásnak, a mentősök szerint rongyal lőtték a pasast, Egy rabló nem csinál ilyen mocskot. De akkor mit keres a tárca a járdán? Cross Krossz vállat vont. Talán éppen a kezébe volt, amikor bele és leejtette. Enders a fejét rázta. Valami nem stimmel, de nem tudta, hogy mi. Vizsgálják meg a tárcát, tudni akarom, hogy hiányzik-e belőle valami. Például mi? Fogalmam sincs, épp ez a kérdés. Oké, okay, főnök, morogta se vagy rossz. Enders fölöslegesen nyüzsgött, a körzetkapitány előbb-utóbb úgy is megkap minden jelentést – Enders hangja azonban azt sejtette, hogy ezt nagyon hamar tudni akarja. Tíz órára kérem a jelentést tette hozzá arra az esetre, ha Cross nem fogta volna fel a dolgot. Cross viccentett és elfordult. Enders a helyszínelőket nézte, akik hat méter sugarú körbe mindent felszettek a járdáról. Cigarettacsikket, kupakot, papírfosztlányokat, mindenféle szemetet. Gyengéden, akár a gyöngyöt, mindent felcsippentettek az elmaradhatatlan csipeszekkel, és műanyag zacskóba ejtették, hogy a rendőrségi labor analizálhassa őket. Találtam néhány fényszilágot, fordult az egyik helyszínelő Endershez. Lehet, hogy a golyó darabjai. Tízre kérem a jelentést, mondta Ender. A helyszínelő bólintott, és tovább kutatta a járdát. Enders átment az úttesten. Krossz és Mekvéd a sikátor végében állt. Innen jött a lövés, kérdezte Enders. Szerintünk innen, felelte Mekvéd a helyszínelők felébökbe. Körülbelül 60 méter, mondta Enders és megrázta a fejét. Profi lehet, hogy így telibe találta. Találtak valamit a sikátorban? A helyszínelők egy deréknyi vacakot felszettek, de mindent begyűjteni képtelenség. Pedig lehet, hogy azt kell tennünk, válaszoltak kúrtán Enders. Kerítsék el, amit a szél meghagy, majd napvilágnál összegyűjtjük. Krossz átbalagott az egyik járőrkocsihoz, és mondott valamit a rendőrnek. A rendőr bólintott, kinyitotta a csomagtartót, és elővett két állványt, meg egy nehéz, sárga kötelet. A sikátor azzal lesz elkerítve. Kicsit távolabb két egyenruhás áldogált, az egyikben Enders felismerte kölyök billi, magas, karcsú alapját. A Frank 34 ezek szerint még a helyszínen tartózkodik. Krieg a sárhányot támasztotta, amikor Endersz odaért hozzájuk. Mallory egyenesen állt, zsebbe dugott kézzel, és a takarítást figyelte. – Te vagy a felelős, ezért a szörnyűségért kérdezte mosolyogva Endersz. – Én csak jelentettem, amit látok felelte, ugyancsak mosolyogva Krieg. Mallory döbbenten bámulta. Krieg elkapta a tekintetét, és megértette, hogy noha Endesz és ő barátok, attól a körzetkapitány még nagy kutyának számít. Ha nem haragszik, uram, megkérdezhetem, hogy kerül ön ide. Jól jött ürügynek, hogy otthagyhattam az íróasztalomat. Láttál valamit, mielőtt a holtestet megtaláltátok? Semmit, egész a semmi se történt, amíg meg nem pillantottuk a járdán. Először azt hittem részeg, de hiába keltegettem, aztán észrevettem, hogy minden csupa vér körülötte. Szemtanú? tudtunkkal nincs uram, feleltem előri. Bár a dökkesejük megjelentek. Felmutatott az ablakokra, mindenütt égtek a villanyok, és a résnyére elhúzott függönyök mögött sötét figurák leselkedtek. A hideghez képest egész tömeg gyűlt körénk, amíg el nem kezdtük felírni a nevüket. Akkor aztán rájöttek, hogy jobb lesz odabentről leselkedni. Anders elmosolyodott. A vérszak mindig kicsábítja az utcára a bámészkodókat, de a név és lacci iránt érdeklődő rendőrt meglátva sürgősen úgy döntenek, hogy jobb nem belekeveredni. Nem mintha nem lenne mindegy. A tömbben lakókat kivétel nélkül meg fogja látogatni egy-egy nyomozó. Endesz látta, hogy a mentősök felemelik a hullát, műanyagzsákot csúsztatnak alája, és ráhúzzák a cipzárat. A munka a végéhez közeledett. Billy, nézbe be az irodába, ha leadod a szolgálatot, mondta. Oké, okay, valami zűr van? Csak beszélni akarok veled. Rendben, ott leszek. Anders még egyszer körül a helyszín. Megállt a mentőnél, ahol éppen a hullát sziaszták be, a helyszínelők furgonjánál, ahol egy bizonyíték zacskókkal teli táskát csuktak be, és a megkülönböztető jelzés nélküli autónál, ahol Kross és Mekvéd az utolsó simításokat végezte a helyszínrajzon. Enders mindenkit emlékeztetett, hogy tíz órára kéri jelentéseket. Beszállt a kocsijába. Oké, ok, Ron, hazavihet. Nem kapott választ. Ron Blake az igazak álmát aludta. Enders megjegyzéseket, kérdéseket és lehetséges válaszokat írt egy vonalazott papírlapra, amikor fél tíz körül Krieg bekopogott az irodája ajtaján. A jelentések néhány kérdésre biztos feleletet adnak, de Endesz gondolatai folyton visszatértek a tárcához. Az volt az érzése, hogy sem a labor, sem az orvos szakértő, sem a nyomozók nem fognak tudni válaszolni arra, hogy miért vette elő a gyilkos a tárcát. Mert Endez biztos volt benne, hogy a gyilkos vette elő. De miért? A kopográsra felnézett. – Tessék, Krik sápadtan, fáradtan belépett. Azonosították már a hullát, kérdezte Enders. Krieg bólintott. A hátamba se kívántam az ilyet, csak hogy nekünk szükségünk van rá, ha másért nem a bonsznok becsülete érdekében. Krieg értetlenül nézett, és Enders folytatta. Nem viccelek, Billy, éjszakánként átlag egy tucat gyilkossági ügy fut be hozzánk, az ember még eltévedne a sok közt. A család akkor érkezett meg, amikor eljöttem onnan. Középkorú asszony meg egy gyerek. Teenager. Ez a legmegbízhatóbb, legszabályosabb azonosítási eljárás. Egy órán belül megkapom a jelentéseket, aztán majd meglátjuk. Tényleg dolgozni fog az ügyön? Elég különös ahhoz, hogy érdekeljen, Bolintott Anders. A részletek nem akarnak összeállni. Egyelőre. Ezért hivatott? Részben, de még inkább azért, hogy megkérdezzem, nincs-e felkerülni a nyomozói csoportba. Krík szeme elkerekedett. Válaszolni akart, de Enders leintette. Beosztalak a nyomozókhoz, és ezen az ügyön együtt dolgozhatsz velem. De ez csak ideiglenes, majd meglátjuk, mire megyünk. Ha jól csinálod, és megkedveled a munkát, állandósíthatlak. Isteni lenne! – Azt elhiszem, – mondta vigyorogva Enders, – de ne felett, hogy ez komoly munkaköri változásukkal jár, és egyelőre csak lehetőség. Észnél kell lenned, mert ha kudarcot vallasz, még egy lehetőséget nem kapok. – Szóval gondold át jól a dolgot, Billy! – Át fogom gondolni, uram, és köszönöm! Kri kiment az irodából, Enders pedig visszatért a munkájához. Melori a falat támasztotta a folyosó. – Na, mi van? – Semmi, csak arra volt kíváncsi, hogy érdekelne-e egy ideiglenes nyomozói beosztás, felelte plépofával Krieg. – Micsoda? – Jól hallottad, nyomozói beosztás. – Hát te megtaláltad az őrangyalodat, motyogta Mallory a fejét rázva. – Még jó, épp eleget jártam utána, mondta nevetve Krieg. Elindultak. – Ezer és egy egyenruhás pasi van, aki mindent megadna azért a lehetőségért, mondta keserően mellori, magamat beleértve. Nem fogok megfeledkezni rólad, mondta Krieg. Fél tizenegykor kezdtek befutni a jelentések, és Endersz kora délutánig megállás nélkül dolgozott, összevetette az orvosszakértő, a fegyverszakértő, a helyszínelők és a nyomozók összegzését a maga listájával. Itt kihúzott valamit, amott beírt, több helyre pedig kövér kérdője lettett. A kép nem akart összeállni. Lenyomott egy gombot, megkérte a titkárnőjét, hogy hozzon neki szendvicset, meg kávét, és újra beleásta magát a jelentésekbe. Minél tovább böngészte őket, annál világosabbá állt számára, hogy Shane McMahon halála körül valami nagyon nem stimmel. Nem csak ő így. A belvárosi Central street a kerületi ügyész hivatalában Alexa Eichmann, akit mindenki csak Alexnak hívott, a kifutófiútól a rendőrkapitányi homlokát ráncolta, olvasta a McMahon gyilkossággal kapcsolatos jelentéseket. Hat éve volt a kerületi ügyész munkatársa, az utóbbi két évben helyettes kerületi ügyészként és az ügyészségi gyilkossági csoport vezetőjeként működött, tehát nem csak perelőkészítéshez és a tárgyalásokhoz értett. Munkája művészetté fejlesztette benne azt a képességet, hogy a bűnügyekben azonnal felfedezze a legapróbb ellentmondásokat is. Karl Andersnek igaza volt a tárcával kapcsolatban. Nem feszélyből vagy puszta rutinból vizsgáltatta át a tartalmát. A nyomozói jelentés kiderítette, hogy valami tényleg hiányzik belőle. Shane McMahon felesége jött rá a dologra, amikor átnézték vele férje ingóságait. Alex kétszer átolvasta a jelentést. A hiányzó tárgy eltűnésének nem volt semmi értelme, még kevésbé annak, hogy a gyilkos mindössze azért ment át az úttesten, hogy ezt a tárgyat megszerezze. Visszatette a jelentéseket az irattartókba, és becsúsztatta őket táskájába. Tudta, hogy apja ma este otthon lesz, és abba is biztos volt, hogy ez az ügy érdekelni fogja. Noach Eichmann a nappali díványan hevert keleti 64. utcai kétlakásos homokkőházukba. Sóra átolvasta, megemésztette, és a padlóra dobta megmahol jelentések lapjait. Alex a szoba másik végében a kandaló mellett ült egy székben. Felhúzott térdének támasztva olvasta a New York Times-t, és valahányszor egy papírlap zizegbe a padlóra hult, felszisszett. Semmi tisztelet nincs benned a törvény irányt, Aikman mondta, és lapozott egyet a Times-ban. Rendetlen disznó vagyok, motyogta Aikman és tovább olvasott. Ez messzebb már nem is állhatott volna az igazságtól. Egyszerűen csak könnyebb volt így, mintha minden alkalommal helyzetet változtatva a dohányzó teszi a lapokat és mániákos rendszeretete ellenére Aikman néha könnyebb utat választotta. Eichmann külseje megtévesztő volt. Atlétának látszott, aki 58 éve dacára szigorúan vigyázott a kondíciójára. Magas volt, 190 centi, karcsú és izmos, futóedzőnek nézhette volna az ember, vagy egykori híres kosárlabdázónak, aki most egy sportszergyár igazgatója. Eichmann természetesen egyik sem volt. Ebbe lett a megtévesztés. Az eszével kereste a kenyerét, mindig is azzal kereste, és az, hogy kiváló kondícióját megőrizte hozzátartozott tökéletes önfegyelméhez. Az Eichmann-féle vándorszínháza így neveztek kriminológia szemináriumát, amelyre bár bármelyik egyetemen hirdette is meg, özöllöttek a hallgatók. Megtévesztő külsejére még rá is játszott azzal, hogy féltucat kriminológiai morfológiájának borítójára csak olyan fényképet engedett rányomtatni, amelyek melegítőben ábrázolták. Eichmann gondolta a lánya, és igazán ő tudhatta a legjobban, egy kissé beteg alak. Eichmann az utolsó lapot is ledobta a szőnyegre, és nyújtózott egyet. Elfújta a szél a hideg márciusi végzet, jelentette ki. Úristen, Kibírhatatlan vagy, mondta Alex, és ő is ledobta az újságot a padlóra. Az ő nappaliak gondolta, takarítson csak. Eichmann ülőhelyzetbe tornázta magát. A tárca idegesít, az eltűnt társadalombiztosítási kártya, igaz? Aha, mondta Alex, nem látom semmi értelmét. Én több mindennek nem látom értelmét, például az orvos szakértő meg van győződve róla, hogy a gyilkos robbanógolyót használt. Azon kívül folytatta Alex letéve olvasó szemüvegét, a nyomozói jelentés szerint az egész háztömbben senki sem hallott semmit, amíg rá nem zendítettek a szirénák, és meg nem érkezett rendőrség. Mert jó alvok, mondta gúnyosan Aikman. mert a gyilkos hangrompítóval dolgozott. Lehet. Alex felnyögött, ha az ördög ügyvényének szerepét játszotta, Apja néha nagyon idegesítő volt, néha pedig egyenesen kibírhatatlan. Minden profira utal, a hangtompító, a robbanó csak hogy megmahonnak a családja szerint egy árva ellensége nem volt. Az élete olyan akár a tündérmese. Megtullasodott bevándorló, az írföld sója, aztán reggel csak úgy, eltűnik a társadalom biztosítási kártyája. És ezzel minden összekuszálódik. Egy profi gyilkos, aki nagy hatóerejű, hangtompítós fegyverrel dolgozik, és a golyót is megbüttköli, hogy biztosabb legyen az eredmény, fogja magát, átsétál az úttesten, és kiemeli a halott tárcájából a társadalom biztosítási kártyát. Van ennek értelme? Egy értelme lehet, felelte Ajtman a lánya szemét nézve. Halljam! Bizonyíték. A gyilkosnak bizonyítékra volt szüksége. Nem, mondta Alex fejét rázva, és lágy barna haja meglebbent a válla felett. Nem fogadom el. Egy profi önmaga előtt minde, minek bizonyítana bármit is, ha pedig megbízásból gyilkolt, a megbízók előbb-utóbb úgyis értesülnek a dologról. Szóval szerinted nem profi az illető? Nem. A fegyver és a módszer azonban profira val? Igen, Eichmann hátradőlt és behunyta a szemét. Szundikálunk, szundikálunk. Gondolkodunk, gondolkodunk! Alex apja arcát tanulmányozta. Nyugodt, minden érzelemtől mentes állapotban kedves arc volt, jó arc. Mosolyogva eltűnődött azon, hogy milyen kevésbé hasonlítanak egymásra. Ajkman magas volt, sovány és vörös hajú, Alex 170 centi és barna. Ajkman széles állkapcsa és nagy orra éles ellentétben állt lánya finom vonásaival. Még a szemük is más színű volt. Ajkmané világoskék, Alexé barna. Alex az anyjára ütött, noha apja ezt tagadta. Inkább a postásra mondta egyszer. Ugyanabban a házban laktak, Altmann a földszinten Alex az emeleten. Az életük különbözőképpen egymástól függetlenül zajlott, de néha a munkájuk révén súrolták egymást, össze-összeértek. Azóta, hogy a felesége meghalt, Ajkman egyedül nevelte Alexet. A lány 12 éves volt akkor, és Ajtman arra szoktatta, hogy erős és független legyen. Mindig önmaga, és nem más árnyéka, következésképp nem csak szerették, de tisztelték, és barátként kezelték egymást. Ajtman kinyitotta a szemét. Én maradok a bizonyíték elméletnél. Nem tudjuk, hogy miért, de a gyilkosnak szüksége volt rá, és sokat kockáztatott, hogy megszerezze. Tehát? Tehát gyilkosunk felrúgta a szokásos eljárást. Úgy látszik olyan profi, akinek bizonyítékra van szüksége. Kisinas mi? Jegyezte meg gúnyosan Alex. Aikman elnevette magát. Egyszer mindenkinek el kell kezdeni. Erről jut eszembe, nekem is be kellene kezdenem az előadásom megírásába. Értem a célzást, tapintatos úr, mondta Alex, és felállt. Azt hittem, elég szokatlan ez az ügy ahhoz, hogy felizgasson. Végül is régen dolgoztál már. Aikman mogorva képet vágott próbárd meg egy előadó teremre való Sherlock jelölt fejébe beleverni, hogy a kriminológia 90%-ban berejtékezés és csak 10% lángelme szükséges hozzá. Ha ez nem munka, akkor semmi sem az. Tudod jól, mire gondoltam, mondta határozottan Alex. Aikman bólintott. Tudta, akármennyire örömet szerez neki az írás és a tanítás, igazából csak a nyomozás konkrét valósága tudta fellelkesíteni. Már fiatal korában lekötötte érdeklődését a bűnözés és annak számtalan eleme, mert meg volt benne az a ritka képesség, hogy a tudást és az elméletet eredményekre váltsa. Tehetségét tovább csiszolták a CIA elődjében az OSZ-ben töltött évek, később a világháború után pedig otthon és külföldön egyaránt számos rendőrfőnöknek és nyomozó ügynökségnek volt tanácsadója. Maga választhatta ki az ügyeket, és mindig a legnehezebbeket, legbonyolultabbakat választotta. Az olyan bűncselekmények, amelyek a szokásos eljárással, rendőrségi munkával felredíthetők, nem érdekelték. Azokat élvezte, amelyek az ő közreműködése nélkül megoldatlanok maradtak volna. Ez egyszerű rendőrségi munka, jelentette ki, tárca ide, tárca oda. Alex vállat vont és kiment. Ajtman hallotta, amint léptei felkopognak az emeletre. Lánya szándékosan ott felejtette a jelentéseket, de Ajtman ügyet sem vetett rájuk. Nem fog besétálni a csapdába. Tucatni magyarázat is elképzelhető, majd a rendőrség előással helyeset. Christopher Reynolds aznap este késett, és Marcus biztos volt benne, hogy szándékosan, növelni akarja a feszültséget, gondolta. Kilenc óra is elmúlt már, mire Reynolds megérkezett. Szó nélkül odalépett az asztalhoz, amelyet körülültek, és ledobta rá Shane McMahon társadalombiztosítási kártyáját. A szentségit süt a lei. Jól nézzétek, megmondta Reynolds, mert el fogom égetni. Birmingen felemelte, megnézte a nevet, továbbadta márkusznak, aki idegesen forgatta az ujjai közt, végül Lé elvette tőle, és öngyújtójának lángja fölé tartotta. Beledobta a vágott tüvek hamutartóba, és megbabonázva nézték, amíg el nem égett. Reynolds némán állt, és az arcukat fürkészte. Azután az asztal körül járkálva, halkan, monoton hangot belefogott. Két héttel ezelőtt néztem ki magamnak, éjjel derítettem föl a terepet, és megtaláltam a helyszínt, a sermokbárt. Felnevetett, a többi már csak apró munka volt, négy napon át követtem, tanulmányoztam a szokásait és a napirendjét. És Szent Patrik ünnepét is belekalkuláltad a tervbe, mondta Birmingham. Kézenfekvő, nem? Egész nap rajta voltál, vágott közbe Markus. Amint reggel kilépett a lakásból, rááltam. Végloholt az egész városon, de tudtam, hogy előbb-utóbb a bárba fog kikötni. Csak abban nem lehettem biztos, hogy ededő fog távozni onnan a többiek után. De hát minden este így tett, szokás szerint most is hátra maradt és kitakarított. Szája körül halvány mosoly jelent meg, úgyhogy nem volt semmi hiba. Mit éreztél? kérdezte Markus? Nyugalmat felelte azonnal Reynolds, tökéletesen nyugodt voltam. Megmahon abban a pillanatban halott volt, hogy kinéztem magamnak, de amikor már ott álltam a sikátorba a karabéjjal, egy másik érzés is elfogott, a hatalom érzése. Monoton hangját most izgatottság fűtötte át. Nem menekülhetett, minden nekem dolgozott. A szakértelmem, a tervezésem, a nyugalmam és a kockázat is. Kockázat nélkül, mondta sora végnézve az arcokon, mint tudjuk, semmi értelme. Ti is meg fogjátok látni, mosolyra gyogott fel az arcán, milyen érzést, ha netán elfelejtettétek volna. De higgyétek el, az emlék semmi a pillanat valóságához képest. Elsorolta a részleteket, mit csinálta lövés után, hogyan szerezte meg a kátját, milyen úton hagyta el a terepet. A végére érve leült, és figyelte a reakciójukat, a bizonytalanság a kétej nyomait fürkészte arcukon. El kell hinniük, mert folytatniuk kell. Markus szemmel láthatólag ideges volt. Keskeny arca megfeszült a koncentrálástól, keze öntudatlanul húzkodta a hamutartót félkör alakban ide-oda az asztalon. Richard Lane mosolygott. Hatalmas kezei nyugodtan, mozdulatlanul feküdtek az lapján. Tekintete találkozott Reynoldséval, és elismerően bólintott. Andrew Birmingham arisztokratikus arca megfejthetetlen volt, nem árult el semmiféle érzelmet. Reynolds gyanította, hogy önmagát képzeli oda a sikátorba, de Birmingham ennek semmi jelét nem tanúsította. Reynolds várt egy darabig, aztán Markushoz fordult, mert nyilvánvaló volt, hogy egyedül ő tehetné tönkre a játékukat. Én vállaltam az elsőt, és végre is hajtottam, mondta. Folytatjuk. Markus erőlködve Reynoldsra emelte tekintetét. Igen, felelte nagyobb határozottsággal, mint amit érzett. Folytatjuk. A többiek bólintottak, és Reynolds elmosődött. Rendben, akkor lássuk hozzá. 20 perc múlva eldőlt, hogy a második akciót is Reynolds fogja végrehajtani.